Bidasoaldeko herri muggemen duen irratsaioak. Pazu mediak eta antxeta irrratiak ekoiztutako emankizunak. Poliki? Pentsatu, osasun mentala, patxada, ausnartu, buru herrien nagusitasuna, lurra, natura, bioniztasuna. Txingurri Otsak Txaldeon, Endika Gabon Limoi, eta Irratintzule guztiak Ongi itarriak txingurri Otsakera beste behin ere oh. <mulik> Izan Dituzute, esan behar dutze Ni ibili naiz zirratean Baina kolaboratzaik guztiek Izan dituzute opor batzuk bueno, guztiek Batzu jarretu dute, dute Irratxaio egiten Txingurri hotxak eta kasonetan Aldatxak operatibako endikak Oporrak izan ditu Ez da ala? Bai. Disfrutatu alditu zure oporrak Bueno, oporrak, oporrak Ez dira guztiz oporrak izan? Ez, ez dira remuneratuak izan <laughs> Ezan bueno, behar dugu hemen gaudela bueltan e, Gaurtikan aurrera ba, erriotxak egiten duten saio guztiak Izango dituzutela antxete irratian Eta baitere ba, txapa irratian eta zintzilik irratian ere bai Zena, Eta bueno, nahizta oporretan ibili ba, Zenbait eh, kontu izan ditugu ba, edo prestatu ditugu gaurko saiorako, eta gainea e, badau kontu bat e, ba, lehen prestatzen ari ginela saioa endika, astu zaigula zeren e, orain dela pare bat aste, Azken txingurri hotxak zenean, hauzola e, ez, barkat auzolanez. ez, e, Kataluniako kooperatiba integrala aurkeztu zen, mm -hmm. eta bertan egon duinen. Bebida. Orduan elkarrizketa txobat badaukagu horreina, eta mm. hori izango dugu horko saioan beste gauza batzuen artean, ez? Ondo, ondo, haber, moneda sozialaren alde, edo kontra gau, edo kontra gau, Arretaz gain, ba, beste kontutxo batzuk izango ditu gure bai, ba, joan den astean, aier tiriarte lankidea, Michel tiriartekin egon duzen, bera biratuko, e, biratuko alkatea, eta baita ere lapurdiko egualdeko edo egualdeko lapurdiko herri elkargoen e, lendakaria, herri elkargo honek, Ba, Iparraldeko abia durandiko linearen aurka m, agertu da Eta horren inguruan elkarrizketatxo bat e, izango dugu Eta beste kontu batzuk ere bai, ez da, enika? Hala da, gure lagura jans eredituko dugu Eta uh -huh. bera e, jantoki vegetarianoari, veganoari buruz itzingo dugu, barkatu Puritanoak ez aitezte nire kontran jarri <laughs> Eta, bat, bueno, ta gero recetaren bat emango dugu Ta gero Gero ere sendabelarri buruz Itze ingo, bueno, itze ingo eh, Badugu oihartu nirratiko Sendabelarre eh, natal hori Korte bat Gaur gainean, nik oso erabilgarri izango dela Zeren eh, Daukagun sendabelarre natal horretan Estul belarraren inguruan itzin behar dute. Eta ahia esan ez dut entzun, oraindikan eh, bat alori, baina espero dut, estula sendatzeko erremedio bat izango dela, ez? Suposaten dugu, ez da? A ber, a ber, <laughs> sorpresa! Gaurko txingurri Otsaken urrengo orduan Eta badaukat Abestitxo bat zuei guzti eskintzeko Espero dutendika guztatuko zaizula ba Gure elkarrezka eta hoiekin Asi baino lehen mm -hmm. Berritxe eta borrotzen Bomberenea txalangarekin batera Disko berriarena Herriotxak herri mugimenduaren irratzaioa. Ausu mediak ekoiztutako emauk Baila baila Eta Borrots, bomberenea Charangarekin, ateratako discotica, ateratako a bestia Vio Glantxan, vio Kedan Vio Kedan o sondo Oso hongi, eta orain esaten genuen, ba, orain dela aste batzuk, e, irunen egonduz zirela Kooperatiba Integraleko kideak, Kataluniako Kooperatiba Integraleko kideak, baekimen honetaz hitz egiten, hori aurkezten gorka egondu zen eta berarekin hitz aukera izan genuen, beraz guazen entzutera, berari indako elkarrizketa hori. Bueno, Agorkarekin ba, aurkitzen gara, Cataluñakoko Cooperativa Integraleko kidea eta baita ere nolabaitauzolan ekimeneko kidea arratsaldean Gorka. Ba bai arratsaldean, pues bai hemen eh Cataluña Integralan eh, ekimenean eta hemen pues a aldenean ere Euskal Herrian, ba Auzolan ekimenea. Hori, eta gaur bertan irunen egon zera, itzaldi bate ematen, asaltzen pixka bat e, zer den kooperatiba integral delako hori, eta, bueno, labur-labur izan behar duz, ze, karo, asalpen asko garritu normalean, baina labur-labur nola definituko zenuke e, ba, katalunean e, martxan jarri denekimen hau? Bueno, ba, li, lehenik eta behin e, argitzea, kooperatiba integral katalana ez dela kooperatiba bat, kooperatiben legeak eta kooperatibak erabiltzen dituela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 eta pues, elburuetako bat, eta hasierako elburuetako eh, bat ba, izan daiteke hori ez. Azken finean, eh, badagoena hor dago, asko da ere, eh, baina behar du nolabait sareak eh, ematen dion eh, indar hori ez. Eta benetan proietu horiek eh, zarean lan egiten aztea eta benetako alternatiba eh, eh, egonkor bat izatea.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 Eta hori pasatzen da hausnarketatik, ba, ba, ausnark, lehen, lehenik eta bain, eta bigarren ba, ba, praktikatik. Ez? Eta orduan duan ba, ilusioa daukagunak eta gogoak ditugunak e, beste gizarte bat esagutzeko ba, ba, horretan diar dugu. Eta, eta bueno, hemen euskal herrian hauzolan ekimenak bultzatzen duen, bultzatzea dituen prinsipioak oinarri oso interesgarriak dira eh, gizarte hori nolabit berrera ikitzeko Kooperait, kooperatiba integralen eh, modelo hori eh, interesgarria dela eh, uste dugu eta ala ala, ala izaten ari da gutxien ez ba, jendearen, jendearen artean izaten ari duen harreran eta bueno, pues eh, bakarrik eh, falta zaiguna, ba, guzti hau praktikara eraman garatu eta Eta ikusiko dugu benetan ere den edo doez. Gorka mamila esker eta beste bat arte. Bale, eskerrik asko. Antxeta media.info Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. Bero, bortxe, izan ditugu beraz e, gorkaren hitzak esan bezala berak komunikabideak. Cataluñako kooperativa integraliko kidea da eta bidasoa kanpada edo maiatzak 15 mugimendua kantoratutako hitzaldi baten izan izangoen aukera berarekin hitz eiteko eta bueno zu bertan egondu zinen enda ere bai hitzaldia eta gero mantzen ez dabei da, bai da eztakit iaia hiru ordukoa izan zen ordun orain 5 minututan ba ia daztaila zela dena saltzia. Illuzio izan san bai. Eta ez da e, horren inguruan zerbait komentatzerik duzun? Bueno, ba hasiera batean ba bere berak bere kooperatiba integralaren proiektua a saldu zuen, nola ekosarxeen, bueno, kooperatiba integrala baino Bañolet, ekosarxak existitzen ziren. Uh -huh. Ohi, esan... dire kooperatiba e, integralaren avia puntua, besala. Takoixarxa hoeek e, kooperatiboko consumo kooperativa eta produkzio kooperativa alternatibo etas osatua daude eta ta bueno ta hortikan parte havia punto chat arturik ba han ikusi zuten ba, berak esaten zuen bezala ba, sistema kapitalista honi aurre egiteko modu on bat izango zala ba ekoxarxa hoeek denak guztiak batu independient be, be koxarxa, osea, ekor... independientzia mantenduz. Hori da. Eta ere, bere regioni, regionalitatea ze, mm -hmm. agibidez, es, badago ba Gironako koxarxa edo Tarragonako koxarxa, holako bat, e, ba, regionalitateoik ba, bere, bere baitan ustea da Danakbuildo ba zenbait proiektu edo Ba, horrela amateko, ez mm -hmm. Eta horreipatzen zuen ere bai e, Monetado txampon sozialaren kontua Horren arira Banaiko ez da bai da potoloa Egon duzen Eta Itzaldi horretan bertan eta, bueno, esatearena, horrengo hilabetean usteuto tsaian izango dela baina nauzolan ekimenak antolaturik horreninguruko, ba, mintzaldi bat edo mintegi bate ongo dela txanpon sozialaren ingurukoa, beraz, bueno, saiatuko gera fetxa hurbiltzen den ala, ba, inguruan informatzen, e, noiz izango den eta nun asaltzeko, eta baitare, ba, saiatuko gera bertara juten, o, e, bertan elkarrizketa bat egiten, eta Informazio gehiago gure entzulei elarazten, zeren e, bueno, gai, gai interesgarria da. Eta nik uste Euskal Herri mailan implantatzeko aukera da hori bai azpiegiturak ere landu garritugu, ze kooperatiba, bueno, ja kontatu zuten unsuz bilen, aurte neun kooperatiba edo sortu direla berriak, es? ez? Zinbeste bueno, ez. Berroita mar, laro gehi, hortik inguru. Berro gehi, berroita mar, bai. Estu intxandolos. Ba. Ba. <laughs> da, orduan, ba, ikusi berdat, ez tabaitu berdatu berdat baindik, etala nasko dago, moneta sozial hori e, non hemen implantatzeko edo <risa> bueno dena den esa mezala chingurriotsak honetan izango dugu aukera guzti horretaz e, bageiago hitze giteko sakontzeko gaian, eta ematen diren pausoen inguruan ba sui informazioa helaratzeko eta honde iruitzen maxaizu endika pasatzen gera hurrengo gaira egiten genuen e, saioaren hasieran ba abiladur handiko tren hasitzen bergenuela Gaur eh, askotan egualdeko eh, trena zitzea egiten dugu, gaurkoan aldiz, iparraldeko linea zitzein behar dugu, jakingo duzutenez ba, iparraldean eh, kontrako mugimendu oso potentea dago, autetxi asko ere bai horren eh, aurka jarri dira, eta, ba, lapurdiko, egualdeko eh, lapurdiko eh, herri elkargoa ere horren aurka jarri da, inbat arrazoi dituzte eta gaur bordelen eh, egon behar zen eh, bilera batetara, ba, ba, iritzi hori eman behar zuten. Eta aurreko aztean, ba, gure lankidea den aier, te Michelle Iriaghtekin egonduzen, bera, bidiatuko alkatea da, eta baitare, errielkargo honetako e, lehendakaria. Entzungo ditugu beraz zurrengo minutuetan, Michel Iriaghteen hitzak kazaltzen, zergatik e, abiadurandiko trenaren aurka e, ipintzen diren bai einto eta sitek uh, jussakoli uh, burrau horrekin lemisiko jakiteko jan frantsia aldeko proiektua eta igualdeko uh, proiektua jan elkarraltzen jan gauza berak erraten duten trainbide train uh, nombre train iguala orizan lemisiko le ikerketa. ikarketa horrek zer erraten gaitu horren gaitu igualdian uh, trenbide guziak bukatua iziendilik y baskori egina bai eta ere irugaren railea ezarrila e, zabaltasuna Europeko zabaltasuna izateko hoek egingotuztenian hartzen e, altuzte bakarrik merkantziari buruz eunta oitalau tren zein eta e, bertzaldian egualdian emateute abantaila e, zer eri e, e, jendieri Eta hemen berreitz, merkantziari. Hor, hori da, joneko, difentzi bat importantia. Nio, ek diote ezustela finituko telik bena obraguziak, eunta lau trein merkantzia hartzenalko. Eta guri hemen esaten gaituzte tren hori behar dela egin, zein ta izango tustela emendik oi urten buruko, beharren eta beharretuzte bihali beharren eta beharretuzte beharren, eta beharretuzte ek eunta hori talauak ahek bali maituzte. Toko horre berrak erran nahi du. Hemen, hau ditutuztela tren nombria, errateko trenbide bate egin behar dela, menio, jakinez jakin ez, trenbideak denak ez dutuztela ezariko, han trenbideak ez dutelako, trenbideak hemen dutuziak hartzen ahalko. Hori zemen le -mixiko, le -mixiko ikerketa. Bigarrena da, ja janset denbora ilaziko ginuken, trenbide berribate egin ez, parixeti badrilirat, ero bordeletik bilaborat. Bialiet, Bikaxotan, uh, Gauza Berbera agertzen da, amalau minuto. Parisetik Madriliat, trenbide berri bat eginez, amalau minuta Irasiko Lizaske. Bordeletik Bilborat, Gauza Berbera. Guk esatzen dugu, jan, behar dian, bimiliaren sorsa eman, amalau minutu jazteko. Guk ez ez jau, ez dula, balio, horren norobora, holako obra ten egitea. Oinbertzeta ginioko e, dezgazi ekaraziz erremu batian, oin debora gutxi irabazteko, diakinez gaukotremidea nash, askiz askiz handigeia dela behar dien e, transportien hartzeko berrak. Eta, bueno, ba izan ere iritzi horrekin joango zarete bordelera, eta, bueno, suposatzen dut e, ministraren nashken hitzak e, esan onesan duen e, Bueno, haute txien, edo hau zapezen e, iritzirik gabe edo niritzirik gabe ez dutela inongo irit, e, au, aukerari hartuko e, eta kontutan hartuta hemen e, gehiena aurkoa zaretela, nola espero duzute e, bilkura hori? <laughs> Ministuroak esaten du alde bateat behin eta bilamunia kontrarioa. E, zuk esan duzuna egia da, errandu, ez dela haute txien kontra trenbiderik egingo. Orduan ez da egun daino trenbiderik egingo eskualerrian. Egu kontra gira gauk, atzo gauk tabiak. <totiposan> Aztelenean da, bilkura kopil, Komitet Pilotaz ditutakori, emango duena uh, ministruari, aukera hartzeko bortzonetra zabaleko trenbider baten erimua. Behas, gu gango gira haute txia gemendik. arat, erakusia tematiko, kontraraino gore e, kontrajuak proiektu hortan. Berelen goiztetan, ba bueno, ba, proiektuaren aldeko jendearengan ere harrengurak sortu zituen esan baitzuen, bueno, ba, e, zenbait ikerketa egin beharko zirela horren e, bideragarrituzena ikusteko, ta bueno, ez dakit, e, aldeko jendaren aldetik ikusten ari zarete mugimendua, e, badirudi ba mobilizazio bat burutuko dutela otsaiak bederatzi ez dakit nola ikusi duten hori egin idaiada. E, ez du guk kontradioa pentsatzen dut lako, behitzen pentsamendu ez gara e, e, e, respetuik. Guk e, e, ikusten duguna da bakarrik, aspaldi erraten gintuen gauzak gaur egunetik egun nehat kofirmartzen haidila. Guk esaten gintuen gauk otremidia, bergunte berroi, tren hartzen altzitu lehegun ehan, denek irriten gintusten, estatuak balde, galdetu du bat ekpatua, behaz ez da aiken <lokos> zera estudioa ematen al dudan ek eskreatu dute egiten garruko trenbideak hartzen altulat berrauntan horretan martrein bukera genuena egitata da gaur erakustatel mandugu Espainian zonbat traen harturko luztekan egunean seurna izkaitu lai niok kontra diuek arreko erraten dugu amalao minuta irazten diela seguna izin nokiztaula kontraridio gehariko. Guk hartu du e, ezera estudio ikerketako bulego bat spezializiatu eta dena 3.000 lanetan, eta gu e, guen idaiada e, gauzak haintzinate matea, eta bi miliard soz dira jokoan. E, gaur bada 3.000 bat makurak erzeltuenak hau zuari zertago behar da bertze bat egin Orduan izango dira, bi treinbide makurak ekarkituko duztenak zenta garko treinbidea egongo da berri bat egite malitz eta berri einta uari izango ditake bat gein egunean hartzeko Guk sigurta aso nagoen dugu ez dela treinbidea horren beharik eta orduan bai ez duten noiek errespetatzen ditugu Nio, gu uh, aski seguak gira guk zerratenun egia dela eta bertan e, ze ze tres pertsu ta gertatzea e, zuen oso argi dutzuen iritziak no, e, eta gainera bueno, zuen ikerketeek arrazoi ematen dizuetela baina e, uste duzute kontutan hartuko direla bertan ala nola se esperantza duzute ba, ni gustiot janeko gauza asko kontu hartu dutuztela e... Traietu guziankasik denak gelitua die, eskualerri janez. Eta ministurak dio mazela, haute txen kontraz balimaute zerbeta egina hi, e, trenbidori, ez da bihaku izien ingo. Herri hotzak. Herri mugimenduaren irratzaio. mediak ekoiztutako eman izuna. Hortxe, genukan genitun beraz, e, Michele igiakten nitzak txingurriotxak entzuten ari zarete antxeta txapa eta zintzileiki irratietan. Eta biaduradan diko trenaren inguruan, endika, endika badituzu datu batzuk emateko. Bai, behemem e, aurkitu dut Kimets kolektiboaren enbo 0garren zenbakian argitaratutako informazio bat, Diona, adibidez, Euskal Herrian hamar mila milioi euro gastatuko dituztela Hen bueno, proiektu osoan, gero ere ba, diru honek ba, <coughs> Eusko Jaurlaritzaren kultura mintegiaren hogeita urterako aurre kontua dala? Ordu eh, abiadura handiko trenantatzen duten hogeita bost urtetan gastatzen da kulturan Hori da eta hainera kulturan gastatzen dena ematen zaio Nori izan zen, biren azkarataren abesti famatu hori Eman ziotela dirua Ez que ez da Zezatek hauek ez? Da, ja naiz goratzen no, Bueno, berdin du ba, Jarretu bodu Bueno, erdi emango diote kepa junkerari Hori no, da, hori bueno. da, kepa junkerari eman ziotela Kreston ba, da. Gero, hemen ere jartzen du ba, eh, Etxe bisitzaren Ogeita laburteko aurre kontua dala uh Horre -huh. politxa ta arrantza eta ta nekasaritzari ba, berrogei, berrogei urteko aurrekontua. Gero ere aipatzen du, aurrekontu horrekin e, bizitza, e, eu, ia eun mila berri e, eraiki daitekela, ba, e, tipo ae, a, aloka iru soziala, edota eta berreun, berreun mila etxe, etxeak ba, berritu. Mm Hura -hmm. ikusi zen nolako gauza egin daitezke diru horrekin. Beraz badude arrazoiak eh aviadurandiko trenaren aurk egoteko bai paraldean bai egoaldean eta segurazki munduko IAchoko guztietan ere bai. Bai bai. Baian bueno, bai, ditu gure buruzagiak beraiek bai argiak eta azkarrak plako gauzak plantatze ituzteko. Ososkarra diru gastatzen. Gazt, oi bai, oi bai. Bueno, pasako gera gure hurrengo gaira, baina hori baino lehen e, abesti bat entzun dugu eta gure hurrengo gaia bestioharren ondoren, ba sendabelarren atala izango da, saioren hasiera da ipatzen ge zuen Estul belarraren inguruan mintzatuko direla oi hartzun irratikoek, bereikiren baitute ata 4 eta beno ea Se jarriko diguzu, panderetak eta txirulak. Ager gustatzen zaizun Richards jarri berdut. Holdiruitzen. Hoi da Juan Carlos, Don Juan Carlos, Itinzio te Retals de Vetorreko zenean Nada bai. <laughs> bueno, niikuste honek bestiak baino beto kantatzen Baile, duela. Bai, eta presentzia dio ere. Whee! Mm -hmm. Ekanem artiarenak, egunon. Egunon urte. Ondo? Bai, gotza. Bueno, bai, gotza, gotza. Kolaboratzaile berri ja, irretik, bai. eh? Irratika, eh? Mm -hmm. Zendabelaren kontuak, eme, honom nekanek, astero asteron, dirindelan, atalian. Bueno, nekane, gaur, ze karri zuela, e, Gaur ekarri dut, estulbelarra. Estulbelarra? Eh? Bai, mm -hmm. nik uste dut ontxedo jan, eta, bueno, egin. E, Aber, esplikatu, eta berre zautzen joten ganderan artian pixka bat joten ganderan da belarra guek ezagutza uh -huh. Bueno, estul belarrak, konta eguz? Bueno, estul belarrak e, nik usteut garrantzitsua da pixka bat e, latin izena izen azaltzi, ez? Oi, oh, da, nik beti, eidarekin eh, eh, iken onoize, oso importantea zein, zibalkan pun frantzian eta estul Eztul Belarra ez da gite zer den? Bai, eta ere bai, eztan eh? dut, toki askotan e, Euskal Herrian bertan ez e, e, Belar berdina izenas berdinakine ezagutzen dugu ez uh -huh. Eztul Belarra hau ere, e, jende batek zaldi honi izenakin ere ezagutzen du ez? Ordu nik uste dut garrantzitsua da beti latinezko izena Edozein liburuan, e, interneten gaur egun e, bilatu nahi bazu zu latineako izena jartzen zu eta izango da, e, izen batekin edo bestekin euskaraz, bain joko bilatzen dugun Belarra, hoi izango uh -huh. da Orduan kasu honetan da, tusilago farfara Tusilago farfara Bai, biezekin, eh? tusilago farfara biesekin. Eta guretzako, eztul belarra bueno, Eztul belarrak ze propietatzea eh? bueno, Eztul belarrak e, bere erabilerarik nagusiena eh? Berera bileraren nagusiena da, e, eztularen aurkakua Askotan, e, euskeraz gertatzen da, izena beak erakusten digu zertako bale jodun belar batek eh eta bueno, latinez ere ikusten zu tusilago, ez? Tosetikan edo etorriko da, ez? Orduan, bere erabilera nagusena huxea da, eh, e, ezpularen aurka, aurkako bezela edo, ez? Eh, arnasbideko katarruak, gripia, e, bronkitisak, ez? Eh, dabelar bat urtzi, e, asko garai batean asko erabilia. Eta okay. bai, garai batean erabiltzen zuten asko gaina, e, asma zakaten pertsonak eta erabiltzen zuten eh Oztuak, eh, eztur belarroztuak zutan jarri eta zutena eh, zen kia hori arnastu. Horra teratzen zen kia hori arnasten zuten eh, asmaren kontra. Bai, nik uste euskal herrian eh, ezagunat egera eh, ebil jazen, egarai eh, batia. Eta bueno, guk eh, nik uste dute igual eh, zarbatxe ikasi berroa genuke belar netatik handa hori, eh, ezturaren kontrakoa. Ordut in da kezkena da infusilioak, eh, infusilio normal batingo genuke, eh, 30 gramo ed hartuko genuke urlitro ur litro, bateako, eingo genuke infusilio normal bat eta egunean eh, bi edo hiru baso edan izan dezakegu. E, eta zenbat eh denboraz? Bueno, da belar bat urtsi, eh, ez diguna kalte berese egingo, bilia. Ah, eh? ah, Gertatz nani kuste dut eh, Zendea askotan gertatzen da igual jendik esaten du, ba, nola naturala den nola belarra den eh, gabe hartuko dut. Eta, eta ez da hola, ez? Xenei dut, gauza guztia go, bezala behar dute bere, bere kantidade bat eta bere beden bat, Naiz eta ez izan belar bat kalterik ingo digun, igual bat daude beste belar batzuk, esan berduguna, eh, kontuz. Honekin kontuz, ze honeke indarraundila daka, hau egun edo amal gramo baino gehiago ez, edo hau ez da ez duela erren kasua. Uh -huh. Baina guk ez badugu ez ez badugu erazurik, ez dugu zergatik gatik abartu behar. Rodun, ni normalian esaten dut. Ba, 6 azpie egunegin eta deskanso, e, ikusi nola, nola zauden, e, os, eniok hondo, oandik anek eskiniok, bueno, baxarretiuko dugu, ez? Baino nik uste dut 6 azpie egun egin, nabarreti uberdu gula diferentzia. Uh -huh. bon, 6 azpie egun. Egun egin bat baso, edo. edo, edo, edo, edo. Nei bada goxatu datiek ez dipiskabatekin, ez eh? dipiskabat bota eta goxatu datiek, eh? Zer egin Bueno, e, bale jo du baitare, e, ez tarriko arazotan, eh? Laren e, marranta dugun arazotan ere, e, erabilidatik eta indezakegu berdina, infusiotxe egiten dugu eta edaten dugu. Eta baitare, bale jo du, e, larru azaleko arazua ditugunean, eh? Zauri txikillak, erredurak, ez? Uh -huh. Etoviekin agian indesa kegu baita egintatzek eta kotoi batekin edo gasa batekin edo garbitu edo cataplasma bat zuzenea, eh? Hartzen dugu estul belarrostuak txiki txiki txikiten ditugu eta jartzen dugu eh saurialakagun tokian edo erradura dakagun tokilan. tokilan. Mm -hmm. Lorea urtzi oraintxe momentu honta? Bai. Right. E, hau loreaue aurkitu aurkitu dezakegu ekalian, abainon. Goiartzunen adibidez, eh, asko, asko ematen da Arraguan. Arraguatikan sartzen geanean topoko bidean, uh -huh. ez? Goiartzunekant gato sartzen dugu Arraguara top, topoko bidean eta hor eskubitara baditugu eh autopistan onduan bila berri batzuk, edo ez badazu badazer. Berriak dakiz 5, 6, 7 urte. Azkeneko bila bukatzen den tokia, hor dago zela itxo bat. Hoi egoten da Estul Belarrez betia. Eta pixket, ez du belar hori nolakoa da? O nola... E, dute... Bueno, ez du belar hori daka gauza kuriosu bat Eta da, loriak ostuak baino lehen jaiotzen dia eh? Normalian guke belar bat ian edo e, Ostua jaiotzen da, eta gero loria Kasu honetan izaten da altra Loria jaiotzen da, e, ostua baino Ordun Orduan, e, hau izaten da idea bat egiteko, bat egiteko, e jendia piska bat konturatzeko. Zu badakizu, sorgin belarra edo, ez? Kardabere edo txikitan, ez? Jolasten ginan belar hori jori, eh? Ba, eta pixa egiten zen ona zean. horren estiloko bada, Idea bat egiteko, eh, eh, Lore eh, eh, ba, eh? bueno, eh? eh, eh? hori bat botzen du, horren estilokoa da. Etordu izaten da hori, zurtoin bat gora, baina eh, izaten da, eh, Trentzatua baldin maliz bezala zurtoin hori ez? Trentzetan egongo baliz bezala zurtoin hori ez? Bilindalanan. Eta goien azaten du lori bat. Eta ostua izaten da berriz, osto eder bat, haundila, eh? goiko haiekatik edo kanpoko aiekatik berdia, eta barruko aiekatik txurila izaten da. Uh -huh. eh? oso, oso bere ez zelada, zezuk oztu horreri huelta ematen jozu, eta barruko aiekatik kan txurila da. Eta kanpoko haiekatik kan berdia da. Osto haundi bat, más da kite forma edo esan dezakegu eh sta bizioz bizioz baina bueno, forma, forma edo hartu dezakena eh ertzeta nola horts txiki txiki batzuk izaten ditu baina momentu hontan hor arraguak hortan egongo da eta ikastolako zelaian ere lenguan batomat ikusi nun baina arraguak tokiko hortan asko ematen da bai bueno asko ematen da gustatzen zaio asko eh toki hola, eh toki eh, maldatxuak eta toki hori bereschi dio yak eusantze eskio ez eh? Herietan kan. Shesango za e, hori otsailatik aurre a loratzen da. E, eh, badugu belarra urte guztirako jaso, eh? Xin badugu orain jaso, eh, ondo ondo legortu eta urte guztirako jaso. Zatikan eh, lore lorea hau eztu urte guztia. Xa ne ditu. Igual badaudez e, sendabelar batzuk urte guztian ditugunak. Ordunez ditzugu merezi e, jaso eta gordetzia, ez? Baina ba, daude badaude beste zela sendabelar batzuk momentu konkretutan izaten ditugunak, ez? Orduin dazak eguna da e, jaso eta, eta gorde urte guztirako, ez? Aha, Dabelar bat urtzi ez iturarik, baino jangarreia da. Ah, Se ondabelar rascojan garrella dia gartatzen ikuste dut hemen ez dago ez, e ez. jateko, ez? Ba igual hemen jendiak igual osina jango du, ez? Ba, Baio, beste se ez dia ez, ez daka oitura. bueno, eh da. Jateko e, ostua jaten dia, etengo duguna da e, irakin, eskaldatu eskaldatu desaten dena, ez? E, ura Irakitzen jarri bi minutuz bota ostu hoiek eta gero jende jant, sakegure pure batian edo beste barazki batzukin, edo, ez? Bituzando. eta zengailo osango zatiut eh indatiezke bueno, katabolasmak bai e, konpresak belar kompletu ordun hau eh bai minu, nik urtzi nikola jendeekin hitz egiten dutenean edo bai. ez eh ikasi berbadugu zenda belar bakotzetikan gauza bat, ez? Kasu honetan ikasiko ganuke hori, eztul belarra, eztulantzako arnask bideko katarruak bronkitis, eh lotzen dugu bai, horren hasa aparatoia. Eh, lista nagai. Nikuste du Valletzola simple simple Ba, nikuste dut izango du, seguru haski belar honek gauza asko itzen ditezke belar honeta, zen, minola 2 minutuen simple simple azateko, nikuste dut eh. Ba, nekanen Martiren Amila esker, gorean itzetegatik, izan ondo eta datorren astean dirindalan geiago. Dirtes. Ancheta media.info Antxeta irratia, belaunaldi olorentzako komunikabideak. Ba, hortxe izan dugu beraz zendabelaren atal hori, oi irratiaren eskutik, eta gure azken e, txampan sartzen gara, txingurri hotxakonen azken txampan, eta horretarako jada telefonaren bestaldean, ba, bi astero bezala, Hans daukagu, arratxaldean, Hans. Hortxe, Eta, beno, bazu esaten genuen, e, bi astetik behin egoten zarela gurekin, lakasita gaztetxeko e, taller veganoaz hitz egiteko, gaurkoan ez beste tailerraz baizik eta jantokia zitzen behar diguzo, ezta? da? Hori oh, da. Yeah. Azken aldian izan dugu beten... Eh? Bai, bota, bota. Bai, hori, azkenian azkenaldian izan dugu beten txutxiki bat, eta hori ba, gauanen, nopetikoa, ba, jende gutxi izan dugu, azkeneko inazkeneko asteetan ez dugu izan tailerrik. Mm -hmm. eta hori azkantan bazen berriz aziko gara taller ekin eta lanun bat ontan hori e, bitan izango dugu jantoki da hori e, jantoki vegano esan behar dugu ba, gaztetxearen ia-ia ziratik egondu dela ba, taller vegano horrekin batera ia behin gutxi gora bera ospatzen dena Eta aurtengo, edo kur txontako, bigarren ahizango da, ezta? Bai, hori da, e, lehenengo denun duela bilabete ya bete e, Eta, bueno, ondo zon e, Eta, bueno, bigarren ahiteko asma ekin ya, ba, hastan tan eno dugu Eta bueno, igual e, gure entzuletako batzuk ez dute ezagutzen nola funtzionatzen duen e, jantoki hau, azalduko dugu zu pixka bat, e, ba, nola prestatzen den eta nor joan sarrerak ere bai bilatzen aldiren, ba informazio guzti hori. Bai, ba, ater, eh, nani kitain baino, ba, elkartzen gara batlariok, ba, egiten du janaria e, larun bat goizetan eta batzutan, ba, depende egiten dugun wala egiten du eh ostirala arratsaldean eh jantoki komenuaren partia hori eh jantokia da, docente inpresionatori noitekea, mazkaltza. Eta sarrerak hartu eh irungor kagorri eta zia ostatuetan eta latxita <hazitzen> <hazitzen> preziotan e, dago eta zer nolako komenua eskaintzen da. Estakit, dugu zuten erabakia, zein izango den eh, larun bateko menua, edo, bueno, gucicora bera, idei bateiteko. Bai, ba, iba, eh, bueno, sarera gos teuro dira, eta eh, dena sartzen dada, eh, ba, eh, menua ardua eta karrika, edo, inclusio. Eta, principio, menua izango dugu babarunada. Uh -huh. Austria, principio, sorteza izango da betorren e, eh jartiko deribako dutute azaltzane. Beraz eh larumba hori, ala rumba jantoki vegano ala gaztetxean, gastetxean ordubietatik aurrera oh, gutxi gorabera, yeah. ez? Ordubitan. E, Hoi oh, da. Yeah. Eta gauratuko dugu ere bai, sarrerak jada, jada salgai daude. Ba, printzes uste bait. Eta hasia Sunbilla eta ez hasia eh eta ala kasita gastetxean. Osongi. Ba, orduan, eh, deialdi horrekin usten zaitu Hans Jans, mi esker eta emendik vale, eh? bi esterarte. Bale, mi esker dut, eh? La kasitan ikusten gara, larun bat ontan, ordu bitan orduan, eh? No, Venga ba, jo. Pimientos del piquillo ¡Qué pimientos! Las alubias de San Huesa la trucha con jamón Bueno, trucha, trucha con jamón, orín Ahí va Es du... Es du y zango Bueno, marisco eres... Baña, ma barro, nada, vay ¿Está champaña? Champaña, acaso, oye, vay Bueno, hoy vegano, da, ¿eh? Champaña, ¿Qué? vegano, da, vay Apercibe a ver, Eta bueno, gaurkoan jantzek ez digu errezeta eta veganoa eman, baina uste dut eta okerrez banago, zuk bai daukazula errezeta bat gure entzule guztiei eskintzeko, ez? Bueno, ingo dugu zertxo baita, ez? Oso, hongi? No, Beganoa izan behar da, orduan ba ber, nola o, egon ari homen egon gera zeitan ari egiten, Nola egin, eta guzti hori bero Igual horretzen zazten Nola egin genun bueno, nola egin Errezeta, Zaitana egiteko e, Gari Glutenatik e, Ba, biapuntu ez Ba, dana Ba, hori, ba, legami pixka batekin Eta salda batean Egozita Ola egin genun seitana. Eta orduan, ba, jingo Zango izuet, ba, Zaitana Laranjakin estofatua edo putxero batean da nahiko erraxa da egiteko, eta oso, oso plater bitxia goxua, eta zuen eskado mutil lagunarekin gozatzeko eta ba, arritzeko ere edo lagunekin ebai, ez? lagunekin ebai, baina bueno baldin bada zure amodiakin aitzongi alik eta, eta ube orduan nola, nola... Oso, oso erraxa da bat dugu zeitana prestatu aia atzo prestatu genuen zeitana eta mm -hmm. orduan azten sofrito bat egiten tipula bueno, igual asenarioa lehenengo botatzen dugu sofrito ariz denbora pixka gehiago behar du tipula baino frigitzeko orduan bi asenario botatzen ditugu tipula bat gero piperra ere nahi bat dugu eta dezakegu, eta patata apur bat ere orduan sofritori egiten denean bautatzen diogu e, laranja baten azala zuritua zati e, lodietan segero azalorik entzen dugu bale, da zaporea emateko orduan sofritoa egiten dugu as, e, horrekin eta ja pixkatia lehortzen hasia denean sofritoa eta ba, likido pixkat eskatzen digunean bau Ardo txuri pixkatu botatzen diogu Eta bi laranjeen zukua ere bota berdugu Hori bai Tentsio altu aldi duzu ez bota Hori guztorena bera pixkat Hori da Orduan Hori guzten dugu Hor goxo Pa pixkatola Bos minututan Ba hori ba Ardoa reduzitu Eta bere alkohol maiak entzeko Eta gero hortan salda pixkal botatzen dugu. Maldin badugu barazki salda bat eginda oso ondo, bestela bakigu pastilla de caldo goxo hiek erabili erabil desakegu, oso risikina. Bueno, ba, baino denbora kentzen dizu aurrezten dizu ta, leheran daude hola presaka sabiltza zenean. Eta orduan hori geiterakoan, ba, ja Putxeroaren erdiagina dakagu, eta orduan oain zeitan fileteak laukit, laukitxotan mozten ditugu, ogillakin... Bai, ez dakit esaten den, panatu edo. Panatu ez dakit den Euskaraz. Eta frijetzen dugu. Eta orduan ja frijitu eta krujiente dagonean, botatzen dugu gure gure lapikora da, bos minutuz, bos minutuz edo usten dugu hor egozten laranja eta sofritoaren zapore hartzeko eta, gero, probatugu haber nolagoan gatzaz eta piper pixkat nahi duenak ni fan fanatikoa naiz bota desakegu edo eta ere kaiena purba atola gustuak entzeko ez? pikosoa egoteko piko, pikosoa piko, piko, piko. piko. O jango iba sei oitana, laranja, laranjakin. Laranjakin edo laranja gustorekin. Osatu. Osongi, entzungo dugu musika pixka bat eta jarraian hemen gaude berriz txingurri otsak honen azken minutuak bazuekin pasatzeko. Gero arte. Es que del tintinito sin estrella, o que pierde el ancho mar su inmensidad, bebe el negro de tus ojos que no muere, y el canela de tu piel se que igual, si perdiere el arcoíris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y, tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú y, tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y, tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importa Zintonio Matxin daukagu antxeta irratiaren zintonian txingurri otxak honetan. Herri mugimenduaren irratzaioa. Ausu mediak ekoiztutako eman kizuna. Antxet irratian baita txapa eta zintzilik Irratiatetan ere entzuten ari gaitu zute Eta saioaren azken minutuetan sartzen gera Eta horintxe bertan jasutzen uen email bat Baudela gauzabatzuk Bueno, komentatzen aldirenak zere nomen, Times, New York Times eh, ba, yeah, New, York New York Times, Times oh, yeah. Egunkari famatu horretan ba, botin eh, Botinen inguruan eh, artikulu bat idatzi dute edo Botin eh, Santanderreko Jainko. jainkoa. munduko, bueno, espainiako jainkoa iaia ia La bada tipo rei. Pero ba hola gañetikan irakurtzen ari nintzen Antonio Matxin genuen bitartean eta esaten du, ¿ez? Eh, Agencia Tributaria Española izango zen estatu espainolean, ba, bai, fiskoa eh, zerga jasotzen dituena, ¿ez? Ba hoien arabera, omen Fraude fiskala Fraude fiskalaren eguneko irurogeita malaua Berre nada Ez beria ez bueno, Baina Eta bere lehengu e, Esan dezakegu talde handia Banko handiena enpresan handien artean ematen dela Eguneko irurogeita malaua Eta horrek suposatzen du Suposatzen ditu Berrogeita lau mila, Milioi euro Ez dakik guzen badiru Nori noski Diru, zenbat atzitegin dezakezu horrekin pio bat baina pixka konparatzeagatik gatik omen e, ba, Espainiaren defizita irurogeita 6 mila milioi euro dira beraz iru laurden horren e, iru laurden pagatzen pagatzari uko iten diote enpresa, banku eta zerriz ekin guzti hauek Baude gauza gaiago artikulu honetan interesgarriak direnak. Estatuaren kontra, ¿verdad? handi joa primeran dijo, Baude gausak gausak gaiago interesgarriak, a ver, arkitzen ditudian, eztakit, baina da pixkat Ah, bai, beste kontu bat homen, eh, Tributaria honek, bueno, bakizute zerga jasotzen dituztenean, ba gero eitendutela Olako auditoriak edo eztakit nola eitzen diren, ikusteko a nork laportu den edo ez, es. Ba Naizta jakin, iruro eguneko irurogeita malaua, ba, banku, enpresa hundia hubek direla lapurtzen ari dutenak, ba, auditoria gehienak autonomo eta profesional liberalen artian egiten omen dituzte. Jakinda horiek bakarrik eguneko sortzia lapurtzen dutela. La, lapurtzen den guztiaren artean edo pagatzen ez denaren guzti horren artean, ehuneko sortzia omen dira autonomoak eta profesional liberalak eguneko irurogeita malaua, beraz, bankuoak eta enpresa ondileak txabez bat behar dugu hemen, eh? kaguen laputa haze, haze nolako berkala bueno, ez dakit hori norbaiteke informazio gehiago bilatu nahi izanez gero, ba New York Times horretara jotzea eta ea bertan aurkitzen dun behar duen informazio hori edo guekilik zen ere seguraski zerbait agertuko da seguro, seguro bueno, denbora baitu zaigu Oh. Hemen utzi dugu dena eta maitzeko ba, musika pixka batekin utziko ditugu gure entzuleak Oie papi, ponte otro, ez zezon Daukate hemen prestatua beste kontu bat ez dakit gustatuko zaizun edo ez baina e, linez Lines. eskualdean famatua den e, kantautorearen abesti batekin bueno. utziko ditu gure, gure entzuleak Zer, zogak prestatua ditugu, ja? Bueno Zerba. Ah. Es, es Joder, Inés, Cristón bestia aquí te Venga, dico. va Muevendika Icusi, gobera Bye Eta entzuleak Bami esker gurekin ogotagatik Eta horrengorarte Adiós Linesa, ¿eh? Ingleses, así, ya viste, ¿no? Goyegui, erretzendu, has quemulado un tanto. Bueno, es da, Lines, bañan, aburtegadu, Lines, e tal, chicos, ahí de Cerequipo. Highway to Hell. Ahor.